Ucigaș fără simbrie, de Eugen Ionescu, traducere de Marcel Aderca, versiune radiofonică de Lucian Giurchescu. Și domnul Beranger apare în pas vioi, urmat de arhitectul orașului. De fapt, un cartier al orașului, un cartier, cum să vă spun? E nemai pomenit, nemai auzit. De necrezut După mine e o adevărată minune O minune sau Dacă preferați că sunteți Fără îndoială un spirit laic like, Ceva așa, ceva nu, nu Ceva într-adevăr minunat Minunat, vă felicit călduros, Domnule arhitect, e minunat E minunat, e, e zău așa oh, Dragă domnule Da, da, da, da, da, da, da, da, da. da Țin să vă felicit. e de-a dreptul De necrezut, ați înfăptuit Un lucru de necrezut deci, așa începe piesa noastră. Ucigaș fără simbrie Cu domnul Beranje, domnul arhitect și cu mine, comentatorul, care... Vă rog să vă scuzați, eu am să-i întrerup din când în când pe eroii piesei cu o remarcă, o precizare, un comentariu, pentru că, vedeți dumneavoastră, eu văd ceea ce dumneavoastră nu puteți vedea. Piesa este scrisă de domnul Ionescu, pardon, mă scuzați, Ionesco, Eugen Ionesco, născut la Slatina Ort în 909 sau 912, sau de ce importanță mare asta, scrisă în Franța, în franzuzește, se înțelege, după o povestire tot de-a domnii sale, fotografia colonelului. Piesa e terminată însă la Londra, în august 1957. O realizare care depășește orice imaginație. Sunt plătit pentru asta. Desigur, desigur, domnule arhitect, sigur, sigur se înțelege, sunteți un tehnician dublat de un funcționar conștiincios, dar asta nu explică tot. Scuzați, vă rog să mă scuzați, doar un singur cuvânt. Ucigașul fără simbrie a avut două versiuni. Prima, mai amplă, mă rog, poate mai dificilă, poate nu, pe care, tot poate, părinții dumneavoastră sau unii spectatori ceva mai vârstnici au putut-o vedea în 1968 pe scena Teatrului de Comedie. Și o a doua versiune, după care s-a făcut și adaptarea de față, o versiune mai concentrată, așa cum i-a propus-o Jacques Moclair, regizorul spectacolului de la Teatră de Rive Gauche, lui Ionescu, care cu aprobarea domnului Ionescu, a apărut și în pleiad. Ce pași minunată! Aceste flori apetisante ca legumele și această legumă parfumată ca florile și cerul acesta albastru, cerul acesta extraordinar de albastru! Ce bine e! Vedeți, dumneavoastră, în toate orașele din lume, în toate orașele deoarecare însemnătate, Există desigur funcționari, arhitecți municipali care sunt salariați la fel ca dumneavoastră, dar sunt departe de a obține asemenea rezultate. Noastră sunteți sunteți sunteți bine plătit. Vă rog să mă iertați, sunt poate indiscret. Nu, no, nu, no, nu trebuie să vă cereți scuze. Am un salariu așa cum prevede bugetul. E corect. Merge. Dar ingeniozitatea dumneavoastră A trebuit plătită cu aur Mai mult cu aurul dinainte De primul război mondial Din acela adevărat știți Entuziasmul dumneavoastră mă emoționează Dragă domnule Beranger. Sincerul meu entuziasm Domnule arhitect Sincerul Și vă jur nu e în firea mea să fac complimente Arhitectul încearcă să oprească Potopul de laude Dar Beranger nu-i de timp Să spune ceva E grandios!" Și cei doi încep, plimbându-se să viziteze orașul." Vedeți?" Cartierul minune." Și mi s-a spus doar, dar n-am crezut." Sau mai bine zis, nu mi s-a spus, dar știam, știam că în orașul nostru mohorât, în mijlocul cartierelor sale cernite, pline de praf, de noroi, există acest cartier luminos." Cu străzi însorite, cu bulevarde inundate de lumină, acest oraș minunat, în plin oraș, construit de dumneavoastră. Oh, nu. Am întocmit planurile din ordinul municipalității. Nu mi-îngădui să am inițiative personale. O credeam fără să cred. O știam fără să știu. Mi-era teamă să sper. A spera, nu mai e un cuvânt francez, nici turcesc, nici polonez. A? A, a, poate belgian. Nu, mm, nu, no. nu, no, nu. No, no, no. Nici măcar, nu, no, nu. No. Toată această strălucire albastră pare cât se poate de firească. Albastru verde, iarba, florile acestea trandafiri. Florile acestea trandafiri sunt chiar trandafiri. Crandafiri adevărați mm -hmm. da. Și ce liniște Ce liniște desăvârșită E o regulă în cartierul acesta E calculată, e realizată Anume Nimic nu trebuie lăsat la voi întâmplării Aici e totdeauna timp frumos De aceea terenurile se vând Sau mai bine zis Se vindeau foarte scump Videle sunt construite din cele mai bune materiale. Totul e făcut cu grijă, solid. Da, dar eu cred că în casă nu plouă, nu? Niciodată. Așa. Dar atunci, vegetația, iarba asta de un verde, de de, de, cum se spune, de neînchipuit, nici o frunză uscată, nicio floare ofilită? Sunt udate pe dedesubt. Mm, mm, mm. Oh, minunea tehnicii Scuzați-mă um, O clipă Iatați-mă, ia vă rog, pe mine Vă țin de la lucru Nu, nu, mi, nu, mă, nu nici da. de cum nimeni mi Mi-am rezervat o oră să vă arăt cartierul da. Alo da. Ah. da, da Sunt la curent Anunțați-l pe subșef ah, De acord să încheteze dacă ține neapărat Să facă formalitățile Sunt cu domnul Beranje Și o femeie? Mă rog, luați-i semnalmentele trimiteți le La cei de la statistică Așa Alo. Alo Nu, nu, nu Nimic altceva de semnalat Câte vreme sunt eu aici Nu se poate întâmpla nimic Mă rog Bine. Mai iertați, domnule Beronș. Și cei doi reiau plimbarea. Aici avem o seră. O seră mai specială pentru florile care nu se acomodează cu clima temperată. Pentru florile cărora le place frigul. Li se creează o climă hibernală. Din când în când declanșăm chiar mici furtuni oh, Vare, dar totul a fost prevăzut Eu când aud că așa ceva e posibil, mă simt așa ca un... Uite, nici nu știu cum să vă explic E așa, e, e psihosomantic e, Ce vă uitați așa la mine? spun prostii? Nu prea mari, ca toată lumea Da, vedeți asta? timpul e subiectiv Mă simțeam bătrân, Dar de-azi dimineață Sunt un alt om Lumina dumneavoastră magică Lumina mea electrică Da așa, așa, Orașul dumneavoastră luminos Îmi amintesc -am Scuzați-mă, nu vreau să vă supăr Că vreo două, trei persoane Mi-au vorbit într-adevăr De orașul dumneavoastră Ei îi spuneau Orașul surâzător mm. Da, unii îmi spuneau că e foarte aproape Alții că e foarte departe Că se ajunge ușor, greu Că e un cartier rezervat False. Da, că nu există mijloace de transport Rosti, cum ați fi izbutiți să găsiți drumul? Da, aveți dreptate, am luat pur și simplu tramvaiul Păi ce vă spuneam? Da, dar am luat tramvaiul... Greșit Ce să-ți ah. facem asta E am să iau un altul Eram încredințat că n-am apucat direcția cea bună Și totuși era cea bună Din greșeală Fericită greșeală Fericită? Da, ce? Nu, nu, e, nu e fericită? Mm, veți vedea la urmă Pe am și văzut Tramvaiul m-a lăsat acolo În stație am recunoscut îndată Deși nu le mai văzusem niciodată Bulevardele, casele năpădite de flori Și pe dumneavoastră Care aveați aerul că mă așteptați Fusesem anunțat da, Eu nu, cum să vă spun, nu sunt așa un, un spirit științific Iată de ce nu pot explica Cum se face că în locul acesta E întotdeauna timp frumos da, nimic extraordinar, mă sigur, totul e o chestiune de tehnică. Da, e vorba pur și simplu de o insuliță cu ventilatoare ascunse, al căror model l-am luat din oazele deșerturilor, unde vezi înălțându-se deodată, în mijlocul nisipurilor aride, orașe surprinzătoare acoperite de trandafiri proaspeți, Înconjurate de izvoare, de râuri, de lacăuri, de, de acele orașe cărora li se mai spune și miraje. În plimbarea lor prin orașul însorit, cei doi s-au apropiat de un bazin. Dar acolo? ce e acolo? Acolo? Unde acolo? Acolo. A, acolo. Parcă ar fi un bazin? Da, un bazin. Dar ceva parcă l-a deranjat arhitect. Da. Ce anume, nu știm, nervos, se uită la ceas? Cred că, din păcate, mai am doar puțin timp. Oh, putem totuși merge până la bazin? Vreți să-l vedeți mai de-aproape? Da, da, dacă... Mă rog, bine, dacă țineți neapărat... Trebuie da. să vi-l arăt sau, sau, Mai bine nu, da, sau, nu. Adică că nu știu ce să aleg Mă trage și tu fișul acela de păducel Păducel, nu? Da, da. Păducel, păducel da, ducel. Dar dacă n-aveți nimic împotrivă Vom vedea bazinul după ce. Uh -huh. La dispoziția dumneavoastră Nu pot să vezi așa totul dintr-o dată E foarte adevărat Ciudat Bazinul a dispărut Iar ei uită de și intră în biroul arhitectului. Știți, domnule arhitect, eu, eu iertați-mă că vă vorbesc despre mine, mm. dar unui arhitect, nu așa, poți să-i spui totul. No, spune spuneți spune, spune nu, nu vă jenați. Știți, mulțumesc foarte mult, eu am nevoie de o altă viață, de o viață nouă, al cadru, alt decor, de ani de zile, zăpadă murdară, vântăios, o climă nedurătoare, străzi cartiere întregi cu oameni care nu sunt propriu zis nefericiți, ci mai rău, cu oameni nici fericiți, nici nefericiți, hidoși, pentru că nu sunt nici urâți, nici frumoși, nici de ființi jalnic de șterse, nostalgice, fără nostalgie, inconștiente, parcă suferind inconștient de pe urma faptului că există. Dar eu, eu eram conștient de starea apăsătoare în care mă aflam. Poate că sunt uh, mai inteligent sau din potrivă, mai puțin inteligent, mai puțin înțelept, mai puțin resemnat, mai puțin răbdător. Nu știu, e un defect, e o calitate, iarna sufletului. Mă exprim uh, confuz, nu-i așa? N-aș putea să vă răspund, da, da, nu, nu, nu intră în atribuții mele. De asta se ocupă serviciul de logică Vedeți, eu aveam o dinioară În mine, acel focar puternic de căldură oh, împotriva căruia frigul, n-aia nicio putere Era o energie uriașă, uriașă Și apoi, totul s-a stins da. o, o clipă, vă rog, mă scuzați da. Da. Alo? perfect Perfect, perfect. Doar nu a fi datând de ieri. A, cred că datează de secole, sau poate numai de câțiva ani, sau poate a fost ieri. Vă rog să mă scuzați. Da. Trebuie urgente. Arhitectul a ieșit pentru un moment din birou. Revine cu o de pe care începe să le studieze, dar Continuă să-i vorbească și lui Beranje Continuați, continuați da. Am două urechi, una pentru serviciu Pe cealaltă v-am rezervat-o dumneavoastră nu deci era da. o energie nu, nu, nu, că am și doi ochi da. Unul pentru dumneavoastră, celălalt pentru comună da, am, am, Nu o să vă obosească prea tare? Oh, nu vă fie frică, sunt obișnuit Ziceați că nu știți de când datează prăbușirea elanului dumneavoastră. Da. Nu de el, asta e sigur. E, păcat. Da. A, iertați da. vă rog, da. sigur. Alo, Da. Stocul s-a epuizat. Din păcate, da, domnule, din păcate. Nu spuneam pentru dumneavoastră. A, după e valabil și pentru mine. Da. Rezervoarele sunt goale. Am să încerc să vă explic. Dar nu cumva abuzezi? Nu, dar... nu, nu, nu continuați, continuați Vorbesc de fenomen, fenomen. Fenomenul, da, fenomenul da. se. cum se pun... Da. Știți, mi se întâmpla la sfârșitul primăverii. Da, da, da. Mă da. plimbam pe o stradă îngustă, veche și nouă, totodată, mărginită de case pipernicite, înfundate, în curți, cu garduri de lemn, vopsite în galben deschis. A? Sau galben, galben deschis să fi fost? Nu, nu știți. Mm -hmm. Da. Pe a, da. stradă nu mai era nimeni în afară de mine Era plăcut, nu prea cald Simțeam în adâncul sufletului fericirea unică de a trăi Arhitectul pare că nu-l mai ascultă, pare preocupat de altceva mm, Că n-a venit, da, da, da. E, e totuși nemaipomenit, iar a întârziat. Bucuria a devenit și mai mare o euforie de nespus m-a cuprins. Lumina a devenit din ce în ce mai strălucitoare, fără a pierde nimic din dulceață. Era atât de densă că o puteai respira. A -a, nu, cum? N-ați văzut-o pe secretarea mea, înțelegeți? Ai am să am să-i trântesc o amendă să mă țină minte. Înțelegeți ce vreau să spun, domnul arhitect, nu? Înțelegeți? cum da. A -a. A -a. Alo? Un cântec. A, A, a venit dați mi la telefon! Un cântec triunfal să-și din adâncurile cele mai tainice ale ființei mele. Existam, eram conștient că exist de totdeauna, că n-am să mai mor niciodată. Nu e prea devreme? Asta e. Ce înseamnă asta, domnișoară? Nu pot explica ce înțelegeam prin asta. Nu, nu, nu, nu, nu, nu vă înțeleg, domnișoară. N-aveți niciun drept, niciun motiv să vă plângeți de noi. Mai curând, contrariu. Aș fi. Nu, nu, o clip, o clipă, vă da, rog. Nu, spuneți, că, e, nu vorbiți a, că vă, asta, nu, da. vă urmăresc. Bun, mă, mă, da. Și, da. Aș putut, a, desigur... Chiar atent. Da. da. Alo, nu, nu despre dumneavoastră, domnișoara, da. era vorba. Despre, da, Să-mi iau zborul, asta vreau să da. spun. Adică aș fi putut să-mi iau zborul. Un efort așa cât de mic, un fleac de săritură ar fi fost de ajuns Aș fi zburat e, asta e prea de tot uh, Nu. Ce uh, v-au făcut? Dacă n-am făcut-o E numai pentru că eram prea fericit Vreți să plecați din administrație, domnișoară? Și deodată așa. Gândiți-vă bine înainte de a demisiona, părăsiți fără motive serioase o carieră strălucită. Nu știu, nu știu. La noi aveți totuși viitorul asigurat. Da. Și viața. Cu totul așa. Nu mai fi. sunteți în primejdie. devenit așa din nou ce Nu știu. În tot cazul veniți să vă terminați corespondența făcut în mine, Și să-mi explicați Un fel de gol s-a făcut în mine țațele au ieșit din curți e idiotă ne au spart timpanul cu glasurile lor, idiote. Sunt o mie care îi pândesc locul Și-au viață lipsită de primejdii Iar de atunci e mereu noiembrie hmm. Mereu amurg Amurg de dimineață, amurg de miezul nopții am de -amiază. Și până la urmă ați scăpat de această melancolie? Nu complet An și ani de zile am fost sigur Sigur de ce? Sigur că am fost sigur Dar amintirea n-a rezistat Sunteți sigur? Amintirea pe care am păstrat-o Nu mai e decât amintirea unei amintiri O amintire ștearsă O imagine ștearsă care nu-i mai pot da viață Dumneavoastră, trebuie să mă înțelegeți. Lumina asta e și în dumneavoastră. Ați creat-o din nou, ați materializat-o, orașul, cartierul acela însorit, lumina mea uitată, mi-ați dat înapoi. Vă mulțumesc în numele meu și în numele tuturor locuitorilor. Da, desigur desigur desigur, desigur. desigur desigur, desigur Acum nu mai e un simplu vis Ar fi fost poate Mai bine să fie vis Mie mi-e totuna Sunt funcționar Dar pentru mulți alții Realitatea se poate transforma În coșmar Cum adică Ce vreți să spuneți În tot cazul pentru mine, pentru mine Adică eu sunt fericit Că am atins realitatea amintirii mele sunt la fel de tânăr ca acum o de ani Eu m-aș putea îndrăgosti din nou Și se întrerupe A apărut Dani Secretara arhitectului Bună ziua Aha, Ați venit Vreți să-mi explicați Domnișoară, domnișoară Vreți să vă căsătoriți cu mine? Oh. Dați-mi măcar gazul să reflectez Am uitat să vă prezint Domnișoara Dani, secretara mea Domnul Beranje, Beranje. Îmi pare bine Domnișoară îmi pare rău, dar trebuie să-ți amintesc că nouă celor din administrație nu ne plac nici întârzierile, nici capriciile. Ați, Ați înțeles? Ați reflectat. Sunt... Sunt hotărâtă să plec, domnule arhitect. Cum? Am, am, am nevoie de concediu. Sunt obosită. Dacă nu e decât asta, puteai să-mi-o spui de la început. Vrei o învoire? Să zicem zile. Spune-ți, dar nu da, așa? Ai, da ce frumoasă sunt! Am nevoie de o odihnă mult mai lungă. Mm, voi consulta direcția generală. Poate vă obține o săptămână cu jumătate din salariu. Am, am nevoie să mă odihnesc definitiv. Ai, da ce-mi plac blondele, domnișoară. Oh. Pețele luminoase, cu picioarele lumini... Cum ai spus? În definitiv? Da, vreau în primul rând să-mi găsesc altă muncă, domnule arhitect. Nu mai pot îndura situația. asta e care vă a să zică. Da, domnule. Da, ați spus da, oh, domnișoară, da. N-a vorbit nu... cu dumneatea cu mine, da? Am, am tot timpul că lucrurile se vor schimba, dar... Totul e la fel ca înainte. Nu văd posibilă nicio îmbunătățire. Gândește-te! Repet, gândește-te! Dacă nu mai faci parte din serviciile noastre, administrația nu te mai ia sub aripa ei oclotitoare. Știi asta? Îți dai seama ce primejdi te pândesc? Da, domnule arhitect. Nimeni nu e mai în măsură decât mine să o știe Și îți asum riscurile? Da, domnule, mi le asum Spuneți-mi și mie, da, da, da Știți atât de frumos să spuneți, da Îmi declin orice responsabilitate Te-am avertizat deci, nu sunt surdă, am înțeles Nu e nevoie să mi-o repetați de 36.000 de ori Domnule arhitect voi, da' ce dulce e! O, oh, oleu, delicioase. delicioasă! Domnișoara, vom locui aici, în acest cartier. Vom fi, în sfârșit, fericiți. Așadar, n-ai de gând să-ți schimb părerea? E o buințe. Nu, domnule. Mi-ai spus nu. Mie mi-a spus nu. Ah, mă liniștiți. Da, da. Mi-e silă. mi silă de toată administrația. Mi-e de frumosul dumneavoastră cartier. Nu mai pot. Nu mai pot, dar nu e cartierul meu. Răspundeți, frumoasă domnișoare, răspundeți. Deși Danii nu-i de nici cea mai mică atenție, el nu se lasă. Minunată, Danii, sublimă, Dani Îmi în, în, dai voie să spun, Dani? Nu te pot împiedica să demisionezi, domnișoare. Poți pleca, așadar, însă fi cu ochii în patru Eu îmi fac prietenesc. Mă rog, dacă doriți, domnule arhitect, pot să termin de bătut corespondența înainte de a pleca. Mulțumesc! Nu-i nevoie. Mă descurc și singur. V-am propus-o dinamabilitate. amabilitate. nu știi, dragă Dani. Ah, dragă prietena, dragă logonică, ce mult mai lipsit! Nervoasă, Dani îi întoarce spatele și începe să strângă lucrurile. Trebuie totuși să înțelegeți că nu mai pot împărți răspunderea ei. Peste puterile mele... Administrația nu e răspunzătoare. N-ar fi trebuit de mult să vă dați seama, domnule arhitect. Nu e treaba dumii să-mi dai sfaturi. E o chestiune care mă privește. Dar îți repet, fii cu ochii în patru. Nici eu n-am de ce să ascult sfaturile dumneavoastră. Și pe mine mă privește personal. Bine, bine, bine mi. Atunci la revedere, domnule arhitect. Și eu? A, la, revedere, la revedere, domnule. Și pleacă. Beranger fuge după ea. Poate o va face să-și schimbe hotărârea. Dani! Domnișoară, Dani, nu pleca fără să-mi dai răspunsul! Dani nu-i dă nicio atenție și dispare. Deranger pare sincer nedumerit. Domnule, dumneavoastră ca arhitect, trebuie să cunoașteți sufletul omenesc. Când o femeie nu spune nici da, nici nu, Înseamnă da, nu? Și totuși voi cumpăra casa aia albă, care pare părăsită. Nu, nu, țin, țin, țin, țin, țin neapărat." Un ceas sau orologiu de biserică bate jumătatea de oră. Douăsprezece, treizeci." Se aude o piatră căzând." O piatră? Da, o piatră." Cum adică avunca cu pietre noi?" Nu, no, nu vă speriați. A vrut doar să băta chinezii. Glumește. Beranjei a fugit la geam, îl deschide, se uită. Nu e nimeni. Nu e absolut nimeni pe stradă. Ah da, da, da, da, da, da. E ora prânzului, toată lumea e la masă, dar de ce nu se aud drăsetele, zgomotul vorbelor, clinchetul paharelor? De ce toate ferestrele sunt închise? Ah! era de înțeles un arhitect într-un vis, dar nu în realitate. Se aude zgomotul unui nou geam spart. E, o glumă. Ha, un nou jam spart, două glume. O nouă piatră ce-i zboară pălăria lui Beranje de pe cap. Trei glume? Nu, adică nu, trei pietre. ce înseamnă am dat toate astea? Domnule Beranje, noi nu suntem oameni de afaceri, suntem funcționari. Trebuie așadar să vă spun oficial că locuința care vi se părea părăsită a fost într-adevăr părăsită de constructorii ei. Poliția a suspendat toate lucrările. A măsura-i Dar de ce? Pentru că în afară de dumneavoastră nimeni nu mai cumpără locuințe aici. Locuitorii cartierului vroiau chiar să-l părăsească. Să părăsească cartierul însorit? Locuitorii vor să-l părăsească? Da, dar n-au unde locui în altă parte Altfel, și ar fi făcut cu toții bagajele, poate de mult Sau poate mai știi, își fac un punct de onoare din a nu fugi Preferă să rămână ascunși în frumoasele lor apartamente Nu ies din casă decât în cazuri extreme Și atunci doar în grup în grupuri de 10-15 persoane Și nici așa nu sunt feriți de primejdii Despre ce primejdii îmi vorbiți? Cum? A, a, vreți să mă speriați Un funcționar nu glumește, domnule Beranje Da explicați-mi, vă implor Eram atât de fericit numai cu câteva clipe în urmă Arhitectul îl ia prietenul pe Beranje și îl readuce la geamul care acum e spart. Vedeți bazinul? Bazinul a reapărut, tot așa cum dispăruse. De data asta însă este un bazin adevărat. Voi am să vi-l arăt, dar dumneavoastră ați preferat păducelul. Priviți, acolo înăuntru sunt găsiți în fiecare zi doi, trei înnecați. Apropiați-vă de el. Uitați-vă! Ce vedeți? Doamne, nu, nu, nu, nu e cazul să leșinați, sunteți doar bărbați. E cu putință. Văd plutind cadavrul unui băiețaș cu un cerc. Un băiețaș de 5-6 ani ține un bețeșor în mâna sa. Crispată. Lângă el. Doamne, corpul umflat al unui ofițer de, de, da, de geniu, un uniformă de paradă Uitați-vă, uitați-vă mai bine Doamne, nu se poate, un păr, un păr roșcat, ce se ridică, ce vrea să se ridice Dar e agățat de marginea bazinului, Ei, o femeie o, o femeie, desigur, poate că e mama, sigur e mama copilului de, de, de, de, de ce nu mi-ați spus, domnul architect, mai înainte? Pentru că m-ați împiedicat de fiecare dată Fiind tot timpul atras de frumusețile peisajului Cine a făcut asta? Cine? Același, mereu același Ucigașul Nu poate fi prins Bine, Dar viața nu este amenințată Beranjei vrea să fugă, dar se oprește Să plecăm de aici. să plecăm Să aude un foc armă. Ah, Nu, nu, nu, nu vă speriați cât sunteți cu mine, nu e nicio primejdie Nu dar în pușcătura asta... Eu... Nu vrea să vă tachineze Sunt arhitectul orașului, nu atac administrația După ce voi ieși la pensie, lucrurile se vor schimba Dar pentru moment... Să plecăm, să plecăm, să plecăm După cât se vede, v-ați schimbat părerea despre cartierul în Sorin Nu există cartier, oraș în Sorin, nu există E chiar mai rău decât decât la noi, la, la, la furnici Domnule comisar sunteți desigur și comisarul cartierului, nu? Întreplinesc într-adevăr și această funcțiune Ca orice arhitect special mi să-l arestați pe... Parcă îi e frică să spune cuvântul Ucigaș Înainte de a vă pensiona Să mergem Și cei doi au plecat Acum nu mai sunt în orașul în sori, nu. No. Au ajuns pe bulevard aproape de stația de tramvai. Rămâneți cu bine, domnule arhitect? Dor, o să vă duceți de-acum acasă. E ora dacă îmi iau aperitivul în cârțimioara aceea. Îl stație. Dar la doi pași de cimitie. Vinde și coroană. Vai, da, am impresia că v-ați recăpătat bună dispoziție. N-am pierdut-o niciodată. Că, că... Hai, hai, hai că să intrăm. niciun chef. Intrați, Nu, intră. vă rog. loc. Aveți o mutră sinistră ca de mormântare, n-are niciun rost. Dacă ne-am gândit la toate nenorocirile omenirii, n-am mai putea trăi. Și trebuie să trăim. Există în permanență copii strangulați, bătrâni înfometați, vădube violate, orfani, muribunți, erori judiciare și masacre și inundații Și mii de știri banale, transformate în evenimente tragice de jurnaliști, ca să câștige și ei o pâine. Nu, nu, sunteți prea impresionabili. Ce să fac? Nu sunt ca dumneavoastră un om complet. <laughs> Domnele? <Dumnezeu? laughs> Jupâne, două bahare de bujolini. Ah, am înțeles. Pentru dumneavoastră am din cel veritabil. Și două semniciuri. Am un pate de epure grozav. E din porc curat? Dacă i-ați cunoaște măcar semnalmentele. Ucigașului? Da. Dar le avem. Nu mi-ați obținut? Da, de la cei înnecați. Hmm. Readuși câteva clipe la viață, ne-au putut da chiar amănunte suplimentare. Vedeți acolo, în stația de tramvai, acolo dă el lovitura. Când pasagerii coboară, să se ducă acasă. Le iese în întâmpinare, deghizat în cercetător. Se vai trucul obișnuit. A ieșit din spital, n-are unde dormi, asta e introducerea. Simte, după miros, alege sufletul milos, se agață, se ține scai de el. Le propune spre vânzare flecuștețe, flori artificiale, foarfeci, hărți, miniaturi, iopscene, mă rog, orice. Tocmindu-se așa, ajunge cu sufletul milos în apropierea bazinului. Atunci, pe loc, recurge la trucul cel mare. Se oferă să le arate fotografia colonel, Cu nu mai e destulă lumină, sufletul milos se apleacă pentru a vedea mai bine fotografia. În clipa aceea e pierdut. Ucigașul îi face vânt, victima cade în bazin și se nec. Lovitura a fost dată, nu-i mai rămâne decât să caute o nouă victimă. Și ce mi se pare nemaipomenit pomenite că lumea știe și totuși se lasă surprinsă. Pe ce vrei, e o cursă și n-a fost niciodată prinsă asupra faptului. Dar poate mi-a să postați permanent în locul acesta un inspector în civil. Pe tehnic așa ceva nu e posibil. Inspectorii noștri sunt depășiți, au altele de făcut. De altfel și ei ar dori să vadă fotografia colonelului. S-au înnecat până acum cinci. A, dacă am avea probe... Se aude un țipăt și zgomotul surd al unui corp ce cade în apă. Ei, ați I-au mai dat-o lovitură. Ca la comandă, Cârciumaru și-a și -a clienții și a ieșit. Da, faceți ceva, interveniți, acționați. Da, e prea târziu. Ne-a luat și de data asta prin surprindere Poate n-a aruncat în apă decât domn Petroi Așa știi ca să ne... să ne dachimeză Marmina. și țipă tu? Da, vom ști totul imediat Teatruel pe domnul Cârciu Mar, informatorul nostru Da, e tânăra aceea blondă, domnule, comisară, domnule arhitect Aha. Dani, domnișoara Dani, nu se poate, nu se poate Ba da, de ce să nu... I-am spus să nu părăsească serviciul, era în administrație. Ucigașul nu se atinge de administrație, dar nu, dumnezeu e a libertate. Acum are libertate cât poftește. Ah, mania asta a oamenilor, domnul Beranger, de a face cum îi taie capul și mai ales mania victimelor de a reveni întotdeauna la locul crimei. În felul ăsta se lasă prinse. Și calm, arhitectul scoate telefonul mobil și vorbește. Alo? Da, da încă unul. O tânără. Dani. Cea care lucra la noi. Nu niciun flagrant delict. Presupune. Aceleași. Dresați procesul verbal. Alo? Cum, de ce? Pentru respectarea tuturor formelor legale. Dar nu se poate, așa ceva! Nu se poate! Dar nu trebuie să de lucru așa! Bă, nu bă. mai merge, nu mai, nu mai pot Suntem să facă așa! Cu dar nu se poate, am spus că nu se poate, nu se poate! Și în timp ce berangea se înfugă, se aude cum paharele se ciocnesc. <fie> în sănătatea dumneavoastră, domnule arhitect. Beranjei a plecat, plecăm și noi după el, da. Unde? După cum afirmă cei ce-l cunosc, unde s-ar duce, mai întâi va trece pe acasă. Se aud un tramvai ce pleacă și apoi zgomotele de oraș ce cresc și, după un scurt timp, descresc, fiind acoperite de lătratul pițigăiat al unei jabre, un maidanez francez. <truz> Bună ziua! Bună ziua! Davoastră sunteți portăreasa casei. Ei, da, domnule, eu sunt doamna Pipa, care apără și îngrijește casa asta. Ce vrei? O telegramă, doamna Pipa, Aha. pentru domnul deranjir. Deranjir? La parter, la dreapta! Taci, taci, taci. Cu dumneata vorbeam pe trezor! mă deja! La parter, la dreapta! La nu Dar nu răspunde nimeni! Bate mai tare că e înăuntru! dacă spun că nu răspunde... Ei nu se poate să fi plecat, îi cunosc oficele, doar chiriașul nostru! Îi fac și curățenia, îi șterg geamurile! Bă, dar încearcă și dumneata! Eh, încearcă și dumneata, încearcă și dumneata, încearcă și dumneata! Domnule Branje! Domnule Branje! Păi, dacă nu-i, nu-i, ziceai că e tot timpul acasă. N-am spus așa ceva. Ia de telegramă că o dau eu, doar eu-i șterg și geamurile. N-am dreptul să-ți-o dau. Da? Nu ai decât păstrează-o atunci. Atunci, iau-o. Am plecat! Acum e de să văd când vine. Ca o să mători cât să-i vrea, luo Tot murdarie e toată ziua, cu praful lor de cărbune și cu zăpada asta. Când e rece, nu e cald. Când e cald, ce frig mai e Când e o da' E oare cald, când au Aoleo, nu face doi bani câinele Stai că-ți-ar de-o una peste bot să mă ținite! Doamne, un moment, bună ziua! Bună ziua, doamnă împărtăreasă! spuneți aici locuiește domnișoara Colombin? Domnișoara Colombin? Nu am auzit de numele ăsta. În casa asta nu locuie străini, sunt numai francezi. Nu, mi s-a spus totuși că locuiește aici, la etajul 5. N-am auzit de numele ăsta, v-am mai spus! Și totuși aici e strada cu zile 13. Da nu-ți faci așa, vă aud, se înțelege așa! Sigur, e strada Duzirii 13, Ce? Nu știți să citiți? Să citiți franțuzește? Hătă, scrie pe tabliță! Aaa, atunci aici locuiește domnișoara Colombin. Domnișoara? oh, Roșcovana! Da, da, da, da! Păi dacă e asta aici, nu v-am spus, trebuia să fiți mai lămurit. Hai, luați ascensorul! Mulțumesc, mulțumesc, mă duc! Da, mulțumesc. da, Hă, Să nu uitați cumva să închideți ușa ascensorului! da, da! da. Nu le trece niciodată prin minte să închidă ușa liftului, mai ales străinilor. A apărut beranje, nu ne-am înșelat, a venit mai întâi pe acasă, probabil ca să... Ați venit, domnule Berange? Ați făcut o plimbare frumoasă? Vine faceți că mai luați puțin aer. Nu strică. Da, da, bună ziua, doamnă, bună ziua. Dacă v-ați plimbat, înseamnă că ați ieșit. Da. E, eu nu v-am auzit plecând. De ce nu m-ați anunțat? Păi, N-am na, na. avut chiar să vă fac curat. De unde era să știu eu că ați plecat, da? Eu aș fi vrut. Ah, ah, domnule Berange, Domn -a, a ați da. primit o telegramă. Eu? Da, poate nu era urgentă. Am citit-o. Era de la negustorul de vechituri. Vă cheamă de urgență. Dar nu, nu, nu, nu vă speriat. Beranger n-a răspuns. Intră în casă, intră în camera lui, să-l urmăm nevăzuți. E un căperintunecoasă cu tabanul jos, Beranger aprinde o lumină mică, se vede în penumbră atrânată de tavan, o lustră veche cu un singur bec și ăla ne-a prins. Ah, uh, mai e ceva, un covor, un covor care a fost cândva roșu. Beranje aprinde becul și la lustră. Într-un colț, Eduard, cu o servietă în mână, slab, palid, tot în negru. E cu pardesiul pe el, și cu pălăria pe cap, sub pantalonul rește, Tot negru, pantofi negri, puțin cam scânciați. Parcă ar vrea să-i ascundă. Parcă. Da, ce face acolo? <coughs> Nu-i prea cald la dumneata Pune jos servieta Apoi cu mâna dreaptă Care e puțin cam închircită Și vădit mai scurtă Își scoate Batista Și scuipă-n ea Împătură Batista O pune în buzunar Și repede ia din nou Servieta în mână Nu mai speriat Nu, nu, nu mă așteptam la vizita dumneata De ce face aici? Te așteptam Cu servieta în mână? Da Păi pune Este jos! vieta mea și fac ce vreau cu ea! Mă rog, cum vrei, dar da da da da da cum ai intrat? Pe ușă. am deschis-o! Cum ai deschis-o? Avem cheile la mine! Eu și eu? Păi de unde ai cheile? Păi chiar dumneata dat! Ca să intru la dumneata când vreau și să te aștept când vreau, dacă nu ești acasă! Ce-am dat eu cheile? E când, că nu mi-aduc aminte absolut deloc. Dacă te supără faptul că sunt la mine, eu țin înapoi. Nu, nu, iată, am o memorie slabă. Încearcă să-ți amintești. A fost anul trecut, într-o duminică, cred. vrei? Păreasa, nu mi-a spus că mă aștepți. Ce de că nu m-a văzut? Scuze, eu nu știam că trebuie să-i cer voie ca să intru la dumneata. Nu, nu, nu. N-am vrut să spun asta, n-am vrut să spun asta. Prezența duminicale îmi face oricând plăcere. Lipsa mea de memorie mă indispune. Totuși, cred că portarea asta n-ai ieșit din casă azi dimineață. De ce e? Ce e cu dumneata? Eduard, tremur? Plămânii. Hmm? Nu prea merg bine. Plămânii. E tot timpul fric. Și casa asta e prost încălzită. Dar de, ce, de ce nu stai jos? Eduard, stai jos. Nu mulțumesc. Eu, foarte mulțumesc. Și se așează. ciudat, pe un cufer, ținând servieta la piept. lasă servieta. De ce să las? Mai bine spune ce-i cu tine. Pare apătut în îngrijorat. Da, să... Hai, ce să fac, așa sunt eu. Nu sunt vesel de felul meu. Uf, și mi-e și frig. Nu, nu, nu, nu vrei să spui. Ești mai nervos ca de obicei. Păi am și de ce? Ce s-a întâmplat? O, o, o, nimic așa. O, nimic. Totul... Dragul meu e Sunt zdrobit, disperat, nemângâiat. Zdrobit? De ce? Ne ea? De ce? Logotnica mea a fost asasinată Ce-ai spus? Logotnica mea a fost asasinată, n-auzi? Logodica duvidare? Da Cum Erai logotit? Felicitările mele și condoleanțele mele, Cine era răpăsată? Nu era chiar, cum să spun, nu era logodnica mea Era însă o fată, o fată, nu știu, care ar fi putut să-mi fie logodnică ah, da. O fată pe cât de frumoasă, pe atât de dulce, tandră, curată ca un înger Of, e groaznic, e mai mult decât groaznic uh, De când o coșteai? Poate din totdeauna. Cu siguranță de azi dimineață. Dacă nu te superi. Ai vrea să-mi oferi un păhărel de rom. Friul, frigul, frigul. Beranji ia sticla de rom și toarnă într-un păhărel. Vrea să-l oferi lui ei doar, dar acesta, încurcat de servietă pe care o ținea la piept, e cât paci să verse păhelul. Dar l-a odată jos servieta aia. De ce să o las? Ce, nu poți să preau cu ea mână? Da, mă rog, hai, faci cum vrei, faci, faci cum vrei. O să-mi lipsească pentru totdeauna. Uh, uh, uh, cine? Dani? Viața mea e sfârșită. E o rană care nu se va tămădui niciodată Și dacă n-ar fi decât asta Dacă n-ar fi decât asasinarea Acestei fete nenorocite Dar știi dumneata, nu știi Se petrec niște lucruri înfiorătoare în lumea asta În orașul nostru Foarte aproape de aici, mă rog Relativ aproape, moralmente Chiar aici Eduard tușește, parcă s-ar fi necat cu romul pe care tocmai îl băuse. Branje, îngrijorat, îl întreabă: Ce s-a întâmplat? Nu ce bine? <coughs> uh, nimic, uh, romul e cantare. Uh. Credeam că am regăsit totul, totul! Tot ce pierdusem, tot ce nu pierdusem, tot ce era al meu, tot ce n-a fost niciodată al meu e, Ești veșnic în căutarea unor lucruri extravagante, îți propui ținte de neatins. Da, fata, fata Nu mai există Problemele dumitale sunt complicate, lipsite de utilitate, dar dintotdeauna a fost în dumneata o nemulțumire, un refuz de pentru a te resemna. Ducă, mă, înțelegi? Nu respir aerul care mi-a răzit. Nu te gândești decât la dumneata. Fals, falți. false, îți spune eu, e fals. Nu mă gândești doar la mine. Nu pentru mine. Adică, nu numai pentru mine sufăr în clipa asta. Refuză ce? refuză bine vreme când nu mai poți admite lucrurile îngrozitoare care se petrec. Gata, uh, uh, dar cum a murit logotnica asta care poate nici nu exista? Of. Și ce o să mai fie omorât uh, în afara celor care sunt omorâți de obicei? iartă nu înțeleg. Dar e absolut de necrezuț. Știi că există în orașul nostru asta ca să fie și dumneata la curent un cartier minunat? Ui, și? Ei și? E și. În pofida numelui pe care îl poartă, nu e cartierul bucuriei. Cartierul model, cartierul privilegiat, un răufăcător, un asasin nesățios, a făcut din el un infer. Tusele <coughs> lui Eduard pot să fie și un mijloc de a sublinia sau ascunde ceva. Uh, nu sunt doar tu în sine, ci ceva mai mult. <coughs> Îmi pare rău. Tușesc. Nu mă pot reține Da, da, auzi ce ți-am spus eu oh, acum Perfect uh -huh. Un asasin a făcut din el un infern Nu îi terrorizează, înțelege Îi ucide pe toți Cartierul va fi părăsit nu va mai exista. Da, am auzit ceva. E, e vorba probabil de cercetătorul care arată oamenilor fotografia colonelului. și în timp ce ei se uită la fotografie, cum brinci aruncă în apă. Asta uh, cu fotografia colonelului e o cursă pentru nătărei. De adică ce dar de ce nu mi-ai spus niciodată nimic?" Că că nu merită o steleala. Tot orașul cunoaște povestea. Sunt chiar foarte mirat că lumea n-ai cunoscut-o mai demult. E o noutate fumată. Cine nu o cunoaște?" Cum? Adică toată lumea e la curent?" dacă spun! Vezi bine, și eu o cunoșteam. Chestiunea e știut, asimilată, catalogată, până și copiii de școală o cunosc." Până și copiii de școală? Nu ești sigur?" <coughs> Firește." Dar cum au putut afla și copiii de școală? Și auzit pe părinți vorbind, sau pe oameni mari, sau pe învățător când îi învață să scrie și să citească. Vrei să mai dai un video? Adică, mai bine, nu, nu, nu, nu, îmi face prea rău. Mai bine, Balțin. E regretabil, fără doar și poate, dar ce se poate face? Ce se poate face? Ce se poate face? Dă-mi voie să spun, la rândul meu, că sunt mai mult decât mirat că lucrurile acestea nu te tulbură mai mult. Am, am, am, am crezut întotdeauna că ești un om sensibil, uman. E? Poate că sunt. Nu, dar e cumplit. nu e cumplit, no, nu... nu de, acord, no. de acord, de acord, nu, nu te nu, contrazic. Nu, nu. indiferența <gătă -i> chiar mă revoltă asta, nu se poate... Pentru știrea e încă foarte Nu. Ce, ce <gătă -i> e rău? Da, stai, stai, dată, că ți-l aduc... Până atunci stai, întinde-te pe canapea, până oh, oh. Stai, întinde-te pe canapea. Beranger îl ajută pe Eduard, care lasă servieta pe podea. Îl ajută să meargă la canapea, îi potrivește o pernă și dă să iasă după apă. Eduard, sare că ars. De ce o are? <gri> servieta, servieta! Optim? Servieta. servieta! Ce ai spus? Servieta, servieta. Beranje s-a întors din ușă, a luat servieta de unde o lăsase Eduard și l-o aduce, apoi iese din cameră. Eduard pune servieta supernă și se culcă din nou. Beranje revine cu paharul de apă. Iartă-mă, sunt un caraius. Ce frig să la dumneata. Stai, stai, stai, îți aduc o pătură, Vreau să mă mișc. Hai să ieșim. Afară sigur e mai caldă Știi, eu sunt cam obosit, vreau să spun, adică moralicește Sunt atât de deprimat Eu aș fi preferat să mă culc A, ah, nu, da, da, da, dacă ții, sigur, că pot, pot, pot să te conduc o bucată de... Eduar s-a ridicat de pe canapea Își aranjează un pic pardesiu ușor șifonat, și fonat Și își pune pălăria pe cap cu servieta în mână îl urmează pe beranjei, care a luat-o înainte, deodată, jur, nu știu de ce, mă uitam la beranjei, cum stingea lumina, servieta i-a scăpat lui Eduard din mână, s-a deschis, și din ea au început să curgă hârtii și fotografii de toate. Servieta! Ce ai spus? Servieta. servieta, servieta! Cei se doi se repede deodată să ridice lucrurile căzute pe podea și. Lasă-le, lasă-le de-a, Dar Beranjee a apucat să ridice un tank de fotografii. Le privește și întreabă: Ce-s asta? Fotografii. Ce să fie? O fotografie, da. O fotografie cu un militar. militar cum mustăție. A, are, are, are grade, are și grade, da. A, e colonel, un colonel. Eduard se apropie de beranjei și peste umărul acestuia privește pozele pe care îi le arată beranjei. Da, un colonel. Da, da, da, pe asta e fotografia Faimoasa fotografie a colonelului. O avea acolo înăuntru. Nu mă uit tot timpul servieta servietă. Totuși, servieta dumneavoastră. Nu te desparzi de ea niciodată. Oh. E, nu e un motiv. Ah, da, mă rog, așa, be, be, Atunci să mai căutăm. Și pe ranger va în servietă neagră. Alte fotografii ah, și toate ale colonelului. Dar Eduard. Ce caută toate astea în servieta dumitale? Nu știu, nu știu, nu știu, Spun, nu știu. Ce faci cu ele? Nimic. fotografiile monstrului, ucigașului, de pe acolo. Nu știu nimic, nimic, nimic. Unde se găsesc în servieta dumitale? Său, Ce vrei să spun? Sunt lucruri care nu se pot explica întotdeauna. Dă-mi-te rog, Nu, nu. Peranget parcă nu l-a auzit. Își bagă din nou mâna în interiorul servietei și scoate... O cutie cu cărți de vizită. Cărți de vizită? Într-adevăr, e uimitor. Cărți te... de vizită? Cu numele lui. A, numele cui? În cu numele ucigașului. Crezi? Păi da, e de la sine înțeles. Într-adevăr, toate cu același nume. Da, dar asta devine din ce în ce mai ciudat. Dragul meu, Eduard. Crezi cumva că... Uite, uite, și adresa monstrului. Uai, și permisul de conducere. Propria sa fotografie prinsă cu un ac de cea a colonelului. Un repertoar, Aha, numele victimelor și adresele lor. Și numele de telefon, nu? Da, da, așa e și telefon, de asta ce mai e? Ce este aici, un caiet? A? Un caiet cu însemnări. E așa, 13 ianuarie, azi am să ucid. 14, 14 da, pe exact. 14 am aruncat aseară în bazin o bătrână care purta ochelari cu ramă de aur. 23, 14. Nimic ce? de omorât, nimic de omorât. Aha. Iar la 25, nimic, nici de. Mâncat, uh, de mâncat, uh, nici okay, de mâncat. Uh, nu suntem cumva indiscreți? Nu știu, februarie să vedem. Mâine cred că o voi putea convinge pe tânăra blondă, pe care o filez de mai multă vreme, să se uite la fotografia colonelului. Dani! Asta-i Dani! Nefericită, logodnica mea! Mizerabilul! E în mâna noastră! Ai aici toate dovezile, toate probele! Putea fi arestată, îți dai seama, dragă, e doar, nu, nu, știu, nu, nu, nu știu niciodată ce am la mine, nu mă uită de niciodată! și fi putut să cruci atâtea fieți omenești, e o negligență condamnabilă! E adevărat, îmi cer scuze! Bine, acum nu trebuie să roșești, nu, pentru că din păcate e zadarnic să regres trecutul, știi? Ai dreptate, nu, Hai, adică, ai, nu. Da. ai dreptate, acum mi-amintesc E nostim Adică nu e chiar atât de nostim Nu, de fapt, nu e nostim de Da Criminalul mi-a trimis mai de mult Jurnalul lui intim Însemnările, fișele Cu rugămintea să le public Într-o revistă literară da? Dar era înainte de a săvârși crimele da. Bine, bine, bine Mă rog, dar, vezi că el notează Tot ce a făcut Cu amănunte chiar Vezi că e așa ca un jurnal de... Un, un jurnal de bun? Nu, nu, nu, nu, nu, În momentul acela erau simple previziuni. Aha. Previziuni imaginare. Cred că la ora aceea nici nu trecea prin minte să-mi atâtea crime. Aha. Nu, sigur, era vorba de un fel de asasinat ficțiune, de poezie, de literatură. Vestul literatura, literatura poate duce la orice ce nu știi Nu-i poți împiedica pe scritor să scrie sau pe poet să viseze? Bine, dar tot că totuși ar trebui, pentru că, ce e asta? Asta ce e aici? Asta e o hartă sau ce? A. O hartă, a? Și Și cruciulițele astea de pe plan. Asta, asta, asta, ce o fi însemnând astea? Eu cred că... Um, da, sigur! Hmm. Sunt locurile unde trebuie să se afle ucigașul. Uite, are însemnat și timpul. Ora 9 și 15 minute... Ora 13 și 27, ora 19... Or, or, orarul lui probabil, loc cu loc, oră cu oră, minut cu minut. Ascultă, ascultă, ora 23 și 9 minute și 2 secunde. Secunde, secunde cu secunde. <fie> Asta știu că nu-ți pierdea vremea. Da nici noi mergem la prefectură, întrebăm de arhitectul comisar și spunem tot. Nu le mai rămâne decât să sălân hațe. Trebuie să ne grăbim, hai, biroule prefecturii se închid, cum se întunecă? O, devii om de acțiune, da, bravo, așa Atunci să nu ne pierdem vremea, hai, să nu uităm niciun document, niciun. Ia, uite-te aici, hai, tot, tot, tot în servieta. hai, executarea, hai, hai, hai, Și cei doi prieteni bagă la loc în servieta neagră toate probele, toate hârtiile. Au terminat de plus servieta, Beranje îl ajută pe doar să o închidă bine. Da bine, de tot! Eduard, Vino mai aproape de mine. Da. Ia servieta și ai grijă de ea. O iau! Păi hai, ce faci? Acum stinge lumina, hai! Beranjea a ieșit. Eduard pune servieta pe podea și stinge toate luminile. Se aude de afară glasul lui Beranjei. Ai stins -o? Mulțumesc, hai, și nu uita servieta! Noi. Ui. hai, glăbește-te, hai mai repede, hai mai repede! Hai, hai, hai, hai! Eduard iese în fugă, da, fără servietă. A uitat-o, a lăsat-o buit. Faptie e că servieta odihnește pe podeaua camerei lui Beranjei, pe coforul ce-a fost odată roșu. Ei doi au ieșit în fugă din casă și, tot în fugă, au ajuns pe Bulevardul cel Mare și fu și fu și fug! Coana Pipa! Eu, eu, Coana Pipa, care cresc publice, am o lungă experiență a vieții politice. Încredințați-mi cârma statului pe care îl voi conduce cu ajutorul gâștelor mele! Mutați-mă, votați -mă, mă Aveți încredere în mine! Gâștele mele și cu mine cerem puterea! Vreo. Coana Pipa! Pipa! aproape târându-l pe Eduard după el, se apropie de mulțimea ce o aclamă pe Coana Pipa! O secundă, rog, secundă, o secundă! Hai, n-avem timp, timp! Hai, hai, hai, încă un mic efort! Nu vezi? Ce, ce, ce se văd? Uite clădirea prefecturii, acolo, la caputul bulevardului! Hai, că trebuie să ajungem înainte de închiderea biroului. Hai, hai te-am o secundă, o doar o secundă. te-ai dar m-ai făcut să alerg pe repede. Peste zgomotul strezii se aude mulțima scandânii. Hai mai pot? Lasă-mă un pic să mă odihinesc! Și doar sfârșit se așează pe o bancă de pe marginea bulevardului. Ia, ia-te, uite, dar ce-i asta? Nu, e o e o reuniune. Reuniune? Da, o reuniune electorală. Votați cu noi! Votați cu noi! cu noi! Mai îi zice că e portereasa mea. Eu uite că seamănă de ei și la glas și la varice. Ai vedeni, e un om politic, cu Pipa, crescătoarea de gâște, o mare personalitate. nu Ești mistificat! Vei vă pentru voi o întreagă turmă de demistificatori. Ei vă vor demistifica, dar pentru a demistifica trebuie mai întâi să mistifici. Deci, ne trebuie o nouă mistificare. Una nouă, una nouă, una nouă, una nouă, una nouă. Dacă chiar vrei, să mergem. Hai, ei, do iar, unde ce servieta? Uh, servieta? Servieta. Care servieta? Cum care servieta? Ah, da, servieta. Dar unde e servieta? Pe unde servieta, că doar opoși nereu cu dom'lea ta? sub bancă. Căutând, cei doi dispar o clipă sub bancă. Vom dezaliena omenirea. Dar caută, tată, caută. Caută bine! Ca să dezalienăm omenirea! Marci trezon. Marci trezor! trezor! Stați, stați! Ca să dezalienăm omenirea Trebuie să alienăm Pe fiecare om în parte Și astfel îți avea cu toții șorba populară! șorba populară! Unde ai putut să o lași? Unde? Noi! Nu vom persecuta! Noi vom pedepsi! Pe cine să las? Pe cine, pe cine, pe cine, pe cine? Pe, pe, pe, pe Și vom face dreptate! Nu vom coloniza popoarele! Le vom ocupa pentru a le elibera! Nu-i vom exploata pe oameni, ci vom face să producă! Munca obligatorie se va numi muncă voluntară! Războiul se va numi pace! Și totul, totul va fi schimbat Datorită mie și gâștelor mele Gâștele! Gâștele! de neconceput, de neconceput Unde poate fi? Cine? Cine, cine, cine? Se S-o -er căutăm în liniște, totul e să fii calm, să gândești Iar pe așa zi și gânditori, pe intelectuali I vom învăța să marșăluiască în pas, în pas te gâscă. Trăiască muštele! Trăiască muštele! Muștele! Muștele! Demistificând demistificările de mult demistificate, o să ne dea pace. Vor fi neghiop. Deci, inteligenți. Vor fi curajoși. Deci, lași. Lucizi, deci orbi. Trăiasc Că conapii, mă, faci! Nu e momentul! Las-o pe conapii, Servieta! Vom face în înapoi și vom fi în avangarda istoriei! Nu vor mai exista profitori! Eu și gâștele mele vom distribui bunurile publice! Vom împărți echitabil! Partea leului ne va reveni mie și gâștelor mele Pentru a întări gâștele Ca să poată duce mai cu folos Mai bine povara Treburilor statului Partea leului pentru gâștele Așa, așa Partea, partea leului leului pentru gâștele Așa, așa, așa gâștelor! Și, și gâștelor! Vom mărșălui cu toții În pas de gâscă De gâscă De gâscă! De gâscă! Pe duscă, Adunarea politică a luat sfârșit. Lumea se împrăștie, unii pe jos, alții pornindu-și automobilele, motocicletele sau motoretele, unii vor lua autobuzele sau tramvaiele. O adevărată cacofonie sonoră, peste care vor interveni glasurile a doi sergenți de stradă, care vor încerca să restabilească ordinea, folosind desigur fluierele, mai ales fluierele. Circular, circular, circular, circular. Hai, hai, hai, hai, hai, Cred că am uitat-o la dumneata acasă. Când n-am plecat așa în goala mare, zăpăcitule! Scuze-mă, dar tu mă grăbeai. Da, împingeai chiar. Am scăpat. Exact, am scăpat-o din da, atunci du-te după ea! Hai, Adore ne băde, hai! Hai că mă duc să lanunț pe comisar, să rog să ne aștepte. Hai, du-te, du-te, nu s-a mișcat. Parcă n-a auzit vorbele lui Branje. Ce faci? N-ai plecat! Și nu uita să te cât mai repede, repede. Am înțeles, domnule, să mă grăbesc. Da. Mă grebesc. Mă grebesc. A plecat. De data asta chiar a plecat. Da. Cu pași încet. Repede, n-auzi? Cât mai repede n-ai înțeles? Închid biroule predăturii, ai mișcă te mișcă. Ce Treba Asta este treaba mea, să le spun unde să meargă și cum să meargă. Ai înțeles? n, n am spus nimic, domnule sergent, nimic. Nu-i greu de ghicit, ce se petrece în capul unor oameni de teapa ta. Dar de unde știți ce... Nu-i treaba dumitale. Caută să te dezbarg de ideile astea dușmânase. Da, da, da, da, domnule sergent, vă înșelați, vă rog să vă iertați, dar nici de cum eu n-am niciodată, n fi, adică din potrivă. Mai întâi domnule... și întâi, ce cauți aici? E, Actele! E, da, mă rog, cum doriți, domnule sergent, e dreptul dumneavoastră. Hai, hai. Hai, hai, să... hai, hai, mai întâi, mai întâi, mai întâi. N-am timp de pierdut. Da. Ce faci, ce faci? Mă lași singur asta se ciognesc, ciocnesc adică atâta să fac o oh, ciocnitoare. Oh, o ciocnitoare, Nu vezi să mă ocup de domnul. Hai, mai repede. Nu văd niciun act. Poftiți! Poftiți actele, domnule sergent, poftiți! Mm. Mm. Ah. Ai avut noroc! Huh? Azi ne scăpat! Ei, lasă, nu te necăji! Punem noi mâna pe el data viitoare! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule sergent! Vă mulțumesc foarte mult și... Acum că știți cine sunt și veți cunoaște și cazul meu, îmi permit să vă cerți sfatul. Adică, sprijin! Nu cunosc cazul dumitare! Da, da aveți dreptate, domnule sergent! Deci, permiteți-mi să vă spun... Eu îl caut... Pe ucigaș. Altfel, ce aș căuta eu aici? ce căuta. Voi vă băgați nasul peste tot? Da, și ne împiedicați să ne facem datoria. Tocmai despre asta e vorba, să vă faceți, adică să vă faceți, să, să ne facem cu toții datoria. Putem pune mâna pe el, pe ucigaș. Am toate probele. Adică Eduard le are. Mine aduce imediat. Că știți, sunt la el în servietă, în servieta ce a uitat, -o. dar ne aduce. Și până atunci m-ați putea însoți până la domnul comisar, în, adică, mă rog, până la prefectură? Uh -huh. Mai are și pretenții să-l însoțesc. la auzi? prefectură până la prefectură, nu e departe. Și cazuri, cazurile, ca-ți mai multe, să știți, e foarte serios. Auzi, auzi, auzi. Ce te privește pe tine, toată chestia asta? Da. Excusează, da. -a, pardon. Acest a puțin, cum? Adică sunt cetățean și mă <sus> privește, nu? Pe toți ne privește. <sus> suntem cu toții răspunzatori <sus> de crimele care. Ăsta, în sfârșit, <sus> suntem cetățeni, domnule, sărăcească, da, nu așa? Da, da. Ia ui. Are un papagal. <sus> Vă rog, vă rog, vă rog încă o dată, domnule, da. domnilor segențe, da, da. vă rog să mă însoțiți, să mă protejați da. până la prefectură. Să știți da. că eu sunt prieten cu arhitectul, adică cu comisarul. Nu e de resortul meu. Nici de-al meu. Vă, vă rog eu frumos. Mă, mă tu ești idiot? Da. Pe nu. nu vezi că noi suntem... De la circulație. La circulație. totuși e vorba de interesul public, de binele obștesc. Cine individul ăsta? Un simplu cetățen, vă asigur nimic acela. Ah. Ai aparat de fotografia. Nu, nu sunt report. Așa spun toți. A, norocul tău, că îți Danio eu fotografii cu ele în să îți dădeam, în capăt îți dădeam, cu aparatul tău, cu tot. A ucis-o pe Dani. Cine, cine e Dani asta? Găgica ta. Logotnica. Adică ar fi trebuit să fie logotnica mea. A, și vrei să-ți răzbuni gagica, clima, Nu, crima nu poate să rămână nepedepsită. Da, dar ca mai ești. Chiar. Păi, ascultă aici la mine. Nu e meseria noastră asta e treaba ora de la crime. Să se descurce ei. Deci și dacă îl cunoști pe comisar, de ce nu mergi la el? Da. Noi, noi suntem de, de, la de la circulație. Domnilor sergent, să vedeți, eu... Cunoști vedeți? direcția? O cunoști. Uh, uh, îl cunoști pe comisar? Îl cunoști? Atunci iau -o din loc. Dacă... Hai, drumul Hai, liber. Și pe noi să ne lașăm în pacea, înțeles? Da, da, domnule sergentă, da. șterge la stânga prejur și... Și? Și o șterg. Cine? Pricum cine? Că-s doar de la circulație Nu-i privește Dar pe mine mă privește O să mai auziți De mine domnilor O să mai auziți Bine, acum să știi că nu-i frumos să părăști Bine, da, da lasă, dar nu, totuși, o, o să-i vorbesc totuși comisarului, îi vorbesc adică arhitectului, eu îi spun tot, ba da, îi spun, pentru că totul trebuie schimbat, mai întâi trebuie reformată poziția da, da, trebuie reformată Atunci că totuși, când ai nevoie de ea când trebuie să te apere ea te lasă pe alte. nu se poate gata, acum gata, gata am spus gata, gata, n-am timp să mă gândesc la asta, acum gata ha? mai ar fi prea târziu Privește ceasul și pornește spre Prefectură. Parcă bat pasul pe loc. Nu înainte deloc. Bulevardul ăsta parcă nu se mai termina niciodată. Au, au, au, au ce tremur! Vântul ăsta, rece de vină. A, -a, parcă... Nu? s ar zice că mi-e frică. Nu, nu, nu e adevărat, nu, nu, eu sunt obișnuit cu singurătatea, totuși iubesc oamenii, mă interesez de soarta lor. Uite, dovadă că acum, păi nu, eu acționez, acum acționez, mă expun la primești, mă... Oh, oh, oh. Oh. Mă expun la primești. poate pentru ea, pentru Dani. Dani, Dani, draga mea, Dani. Uite, sergenții ăștia, ți-au pângărit memoria, dar lasă-i că o să-mi plătească inia. S-au oprit? privește în spate, în față? Sunt la jumătatea drumului. Nu, nu, tocmai. Nu, aproape, aproape, aproape. Eduard, Eduard. Eduard! Eduard, unde ești? Eduard! nu răspunde Bine, hai. Hai la drum, hai. Hai. Hai că bucicașul va fi arestat, legat de Nu va mai putea face niciun rău. Primăvara se va întoarce pentru totdeauna. Toate orașele vor fi însorite. Nu mai dinasti prea târziu. E, ce i asta? Ha? Dacă m-aș întoarce să-l pe Eduard Ne ducem la prefectură Da, mâine Ne ducem mâine la prefectură Da, uite, bravo, asta e, bravo, bravo E așa, da, așa O să mă duc mâine cu Eduard Așa Belanger se întoarce din drum Face un pas, doi nu. Și se oprește Nu Eduard, Eduard mă va ajunge Mă va ajunge dintr-o clipă în alta Trebuie să războm pe Dani Trebuie să împiedic greul. De altfel Sunt acum prea departe dar drumul spre casă e mai lung E mai, e mai întunecos Nu, tot drumul spre prefector E cel mai sigur Ah, Eduard. Eduard! Eduard Eduard! Nu se mai poate vedea dacă vine sau nu și pornește din nou la drum Dar de data asta cu mai multă băgare de seamă. Înainte. Înainte. La dreapta. La dreapta. Cei la dreapta. Ce la dreapta? Ah, Sunt două goare. Bun. Ah, și mai încolo ce? Ah, o stradă. Ei? O stradă. O stradă pustie. Așa. ce puțin nu mai e risc să dau peste vreun miting, peste vreo ambulzeală. Răsul a venit din spatele lui. L-a speriat pe deranjer îmtoarce capul Ei, Cine? cine e acolo? cine e acolo? Acolo după copac cine? Ha? ha? Nu. Nu, nu, nu, nu, nu e nimeni Am ajuns să mă speriu și de un copac Așa că sub protecția administrației Înainte Și totuși se oprește nu, nu, nu, nu, nu, dar nu mai merită. Nu, nu. Adică, pentru că oricum ajung prea târziu și nici nu e vina mea. Adică, nu, pe păi e din vina lui, Eduard. B ăsta uită tot, uită tot de una totul. Nu, nu, gata, nu. Dar și dacă asasinova va ucide? Hă? Chiar în noaptea asta? Păi trebuie împiedicat cu orice preț. Deci trebuie să mă duc. Și dacă totuși e prea târziu, Hă? Birourile s-au închis, toți s-au plecat. Hă, ce, mănânc acolo câteva victime în plus, nu-i mare lucru, nu? O să ne ducem mâine frumos, da? Nu, o să ne ducem mâine. Adică Eduar și cu mine, mergem mâine. La. Nu, la ce mai folosi? Se întoarce, face un pas, s-a oprit. Strigă! Eduar! Eduard, Eduard, Eduard nu mai vine, nici nu merită să mai insist, e și târziu, e chiar prea târziu, comisarul îl va arăsta mâine, Nu mai să mai găsesc pe cu asta drumul, pe unde să o iau, pe aici sau pe aici, hai pe aici. nu pe aici nu e, ba, da, ba nu, nu, nu, nu. cum o să iei pe acolo, iau pe aici. pe aici, pe aici, pe aici, e mai bine, pe aici, vine un gol de princă, se întoarce, și îl vede deodată Foarte, foarte aproape Pe ucigaș E în picioare pe o bancă Rânjește E mărunt, neras Cu o pălărie jerpelită pe cap o haină de ploaie veche și roasă Cu niște ghete ponosite Cu vârfurile găurite e Să văd prin ciorapii cam rupți Degetele de la picioare Așa Așa Așadar, dumneata, ești Ce, îți joc de mine? Ce? Prefectura nu-i prea A, e prea departe Asta ai vrut să-ți spui, da? au că eu chem poliția Da, chem poliția să te aresteze da? Adică zici că e zadarnic Că nu mai au de nimeni Fără o vorbă Ucigașul a de pe bancă Și se apropie de beranje. Ah, Copoi ăștia scârboși m-au lăsat în adins singur cu el Ca să se creadă că nu-i vorba decât de o răfuială între doi Ucigașul e acum foarte aproape de beranje. Vai, fă, dar ești tare plăpânt Vai, nu se poate Prea plăpând pentru un criminal, dragul meu <laughs> Dar nu mă speri deloc Ia uite-te în ochii mei, uite-te la mine așa Băi, eu te răstor cu, cu, cu Uite așa se fac Cu un cum mă Cu un bobârnac, gata Te bag în buzunar Mai înțelegi? înțeles? Ucigașul el contrazice cu un <cători> <cători> Nu, eu nu, <cători> nu. eu nu mă sperie așa de dumne, dar, eu, eu aș putea așa te strivesc, așa ca, pe o, ca pe o râmă, ca pe o. Ca pe o dar nu, nu eu nu fac, eu nu fac, nu fac, pentru că eu, eu vreau să pricep și ai să răspunzi la întrebările mele. Păi, acum, la urma urmei, ești și tu, așa o, o ființă omenească, nu? <cători> Poate că ai și motive. Ucigașul nu răspunde. Ridică doar din umeri. Se întoarce și se îndepărtează. Cineva care face ce faci dumneata o face poate pentru că. Uh, a Ascultă! Replica lui Berangel l-a oprit pe ucigaș. Se întoarce leneș, indiferent. Ascultă, mai. <coughs> Mai împiedicați să fiu fericit, să știți, pe mine și pe mulți alți. Cartierul acela, atât de luminos, ar fi strălucit fără îndoială în lumea întreagă. O nouă strălucire a Franței, dacă ți-ar mai fi rămas un dram de simțământ patriotic. Ai fi fost fericit pentru țara noastră. <trui> și. <trui> Bineînțeles că și pentru dumneata, nu? dar <laughs> trebuia și să aștepți Era doar o chestiune de răbdare, nu? răbdare, asta, asta, băi ne asta strică totul te înșelat Ei bine, ai distrus propria admitare de fericire <laughs> Ce? <laughs> nu crezi, Aha. nu crezi în fericire Și vrei să distrugi lumea convins că e condamnată la nefericire nu așa? Așa e? Hai, hai, răspunde că așa e a, a, a, a, a, a, a, Sigur, sigur, sigur că ai dreptate Așa e E o prostească Dar înainte de a ajunge la o concluzie definitivă Lasă-i măcar pe ceilalți să facă experiența Pentru că ei încearcă să realizeze practic Aici, pe pământ, fericirea Și poate reușesc Ce e, ești pesimist, nu? A? Ești nihilist? Anarhist Ce nume? Nu mai nu are de că râstegeaba Mai bine mi-ai spune Care e concepția mentale, Scopurile Dar răspunde-mi odată omule că, că totuși ești un om, nu? Ucigașul s-a așezat și Imperturbabil Își scoate o gheată Păi ascultă-mă Mi-ai făcut personal cel mai mare rău ai ucis-o pe Dani Ce ți-a făcut Dani? Ce ți-a făcut? Era o ființă adorabilă Cu câteva defecte, desigur Poate nițel cam iute E puțin capricioasă Dar frumusețea ei Scuza totul Păi dacă am ucide Toate fetele capricioase Pentru că sunt capricioase Sau vecinii că fac zgomot Și nu ne lasă să dormim Sau pe cineva Pentru că are altă părere Decât dubitare. N-ar fi o prostie, ha? N-ar fi o prostie? Ar fi Și asta faci tu. Asta faci dumneavoastră. Orice gașu și-a scos un ciorap și privește parcă e interesat găurile din el. Bine, hai, Bine, hai să nu mai vorbim de, de Dani. Ai putea obiecta că e vorba de o chestiune personală, că sunt subiectiv. Dar atunci, hai, hai spune spunem, hai spunem, ce ți-a făcut ofițerul? Hă? Ucigașul nu i dă nicio atenție și se pregătește să-și scoate și cealaltă gheată, Scos din fire de indiferență a ucigașului, beranje aproape că se repede la el, dar se oprește la timp și încercând să se calmeze, vorbește. Ofițerul de stat major a, ah, da, de acord Da, da, da, de acord, de acord, de acord Înțeleg, înțeleg, înțeleg Sunt oameni care nu înghit uniforma sigur, sigur, sigur. Adică ei văd în ea așa Mă rog, pe drept sau pe nedrept Un simbol al tiraniei Al războiului care Cum spun, care distruge civilizații Dar femeia ha? Știi bine la cine mă refer Tânăra cu păr roșcat Ce ți-a făcut? Ucigașul a reușit în sfârșit Să-și scoată și cealaltă gheată să admitem acum Să admitem că urăși femeile Pentru că, mă rog, știu, te-au înșelat Nu te-au iubit Da, da, acum ca să fim drepți Nici dumneata N-arăți prea bine Și în fond nu erotismul E cel mai important lucru din viață Dar copilul Copilul Ce ți-a făcut Ei, Știi de care vorbesc, ha? Copilul pe care l-ai aruncat în bazin Odată cu Roșcovana și cu ofițerul de-asta major. De ce? Ha? Crezi poate că specia umană era în sine? Ha? Hai, răspunde, răspunde! Puțigașul parcă nici nu-l aude. Își lovește dietele, mă rog, bocancii, talpă în talpă, ca și cum i-ar curăța de noroi, de praf. Adică nu vrei să răspunzi, da? Bine, putem dezbate problema. În public, adică în contradictoriu Poate că vrei să-i vindești pe oameni De spaima morții Îmbrâncindu-i din spate hă? Un, doi și gata Puf Sau poate ucizi Din bunătate Ca să i împiedici să sufere Considerând că viața nu e decât un șir de suferințe Și practici un fel de eutanasie universală a? Ei bine E o greșeală Da O greșeală Lasă-i pe oameni să sufere Lasă-i Dacă asta e dorința lor Lasă-i să sufere Lasă-i să sufere Cât poți să sufere Dar să sufere Să zic că te pui într-o situație absurdă Vrei să fii binefăcător omenirii Distrugându-o Dar nu te temi De ridicol hm. Riză, da? Sigur că râzi, râzi, văd, văd că nu te interesează ce spun deloc. Nu, sigur. N-am pus eu încă degetul pe rană. Văd că urăști specia umană. Atunci fugi, fugi de ea. Trește munți Uite, face cioban Ca. A, a nu-ți plac animalele. Bine, nici plantele. Bun, ei, ei, acum. Da, pietrele. Soarele. Stelere Cerul albastru Nu? Ah, sunt un caraghez Da, sunt, sunt caraghez, Văd, văd. Uh, dar nu, să nu, știi că nu se poate să urăși totul Crezi că societatea Nu poate fi schimbată Că revoluționare sunt niște idioți uh, uh, Ascultă, simt că mi se urcă Sângele în cap și e vai de pielea ta Uh, vreau să spun, uh, scuze, vai de pielea dumitale Asta uh, Nu, nu, nu a, Nu, nu, bine Pe, Stai, stai, dacă e nu, atunci Trebuie să înțeleg uh, uite, Adică trebuie să te înțeleg Eu îți dorea moartea Să știi că spun foarte sincer acum Dar când te-am văzut Bine, nu imediat uh, Adică nu în prima secundă vreau să spun E <laughs> Eu să spun Dar poate că nu o să mă crezi Uh, nu, și totuși trebuie să spun Nu, vă spun, spun că totuși Noi facem parte Din aceeași specie Și că După câteva clipe Te-am îndrăgit Vă rog să -o aproape Că dacă te urăști pe dumneata Trebuie să mă urăși pe mine Iar răzi Uite ce, eu te rog să nu râzi Nu râde te rog, nu-ți bate joc de mine. Noi suntem cei mai tari. Eu sunt mai puternic fizicește decât dumneata în fir nenorocit. Creatură slăbănoagă Și în plus am legea de partea mea. Poliția, justiția, nu, că nu, nu, nu trebuie, nu trebuie. Nu, stai, stai de un, doi, trei, pa cinci, o, gata. Nu trebuie să, să ies din fire. Vezi că ești mai stăpân pe dumneata decât eu pe mine. Dar știi că eu mă liniștesc, așa mă liniștesc, mă, mă liniștesc. Nu, nu, că nu te speriam, mă liniștesc. Mă... Ce, dar nici nu par speriat. Ha? Nu. Adică nu stai că nu asta vreau să spun. Poate că nu știi. Hristos a murit pe cruce pentru dumneata Te iubește. Ai cu siguranță nevoia de a fi iubit. Nu răspunse. Vrei poate ca întreaga omenire să se jertfească, ca să ți dovedească o că poți fi iubit. Ca să ai și tu, și tu, și dumneata, o clipă de fericire, un zâmbet pe buze, nu? Uite, eu însăm. Sunt gata să te îmbrățișez. Ai suferit, nu așa că ai suferit? Mai suferin? Auzi? Vrei să-ți spăl picioarele?" Parcă, pentru prima dată, ucigașul pare că a auzit." Vrei să-ți dau ghete noi?" Ucigașul s-a ridicat, E cu ghetele în mână, îl privește pe beranje și trece la singurul felinar chior ce luminează prost drumul. I-a întors spatele." A, te frică, na? frică să nu fi dus de nas?" Să știi că ai un temperament diametral opus temperamentului meu. Auzi? Ascultă-mă, să știi că toți oamenii sunt frați. Sprijinit de felinar, ucigașul se întoarce spre beranje are o privire rea. Nu crezi? Da, desigur, nu se toți unul cu altul, dar trebuie să existe un punct comun a? care care. A, ah, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, că nu mă dau bătut. A, ah, ești cerebral. Bunătatea nu intră în calculele dumitale O consider o înșelătorie. Nu că nu, nu, nu, că nu te acuz. La urma, urmei e doar un punct de vedere. Dar ascultă-mă. Ce interes ai să-i omori? A? Te rog eu frumos, lasă-i să trăiască fizicește ah. Ar fi o contradicție comică? A, a, a da, da, da a, Dumneata ești partizanul filozofiei practice hm. Dar care-i țelul ei final? Ciudat Cu și-a pus bocance jos A scos o batistă din muzunar Scuipă-n ea Împăturește și o bagă la loc în buzunar. E o acțiune pur și simplu sterilă. Nu-ți aduce decât necazuri. Chiar dacă poliția închide ochii, cum se întâmplă în cele mai multe cazuri, la ce folosesc toate astea? Planuri de acțiune, nopți de pânză istovitoare. Bine, e drept. Recoltezi frica oamenilor. Bun. Dar ce faci cu ea? Hai mai răspund. Ce faci cu ea? nimic. Ești sărac? Nu vrei să muncești? Foarte bine, dreptul tău. Și eu, pentru că vreau să te înțeleg, voi avea grijă de dumneata sau mai bine zis, pentru că și eu sunt sărac, am prieteni, o să vorbesc cu ei și cu arhitectul vom strânge bani din cotizațiile lor, vom merge la cafenea, la bar. Îți prezint o fată ochioasă? Parcă a dat din umeri, neclar însă... Nu primește. Dar răspunde, răspunde-mi odată. Cunoști limba? Ascultă. Dar să nu spui la nimeni ce o să spun. Da? Și eu adesea mă îndoiesc de toate. Nu mai știu ce să cred. Poate nu există nici adevăr. Nici bunătate, dar nici crimă. Hmm? Ce-i crimă? Deșertăciune? Și atunci, n-ai fi prost să iei totul în serios? Nu, nu răspunzi. Nu. Nu. Pentru că aici eu te-am prins. Nu vrei să-și bată joc lumea de dumneata? Ai de sigur amor propriu? Nimic nu-i mai rușinos decât să fii prost. E mai compromițător decât să fii criminal. Până și nebunia Și are aureola ei. Dar prostia? Hă? Cine acceptă un imbecil? Răspundem. Beranje din ce în ce mai descumpănit de atitudinea sau, mai bine zis, de absența ei, de aceea aproape că strigă. Imbecil? <laughs> trece imbecilul, trece imbecilul, ucide oameni, ucide și nu profită, și nu profită, nu profită din asta. Beranje? Aproape ajuns la capătul puterilor, își frânge mâinile le împreună, imploră și da în genunchi în fața ucigașului. Nu mai știu ce să spun. Noi am greșit față de dumneata Sau poate n-am greșit, nu știu, poate, poate ce face rău sau, sau e bine, poate nu e nici bine, nici rău. Se, se poate ca viața speciei umane să n-aibă nici semnătate. Poate că tot universul e inutil și de aceea vrei să-l ronțăi făptură cu făptură, bucată cu bucată. Poate că faci o greșeală. Poate că nu există greșeală. După unii existența e o, e o aberație. Să facem tabula rasa din tot și din toate. Consimți? Ucigașul a ridicat din nou din umeri, deci, sau poate, a înțeles ceva. Consimți? Da? Nu? Da, dumneata a ucis fără rost, ucis fără rost. Și de aceea, numai de aia, te rog, te implor, te implor, eu oprește-te. Dumneata ai ucis de pomană, cruței, cruței tot de pomană, chiar și pe polițiști. Făcăduiește-te, te implor, oprește-te, măcar o lună, uite, 48 de ore, 24, ca să putem, să putem, să putem respira. Ocigașul schițează un zâmbet, scoate din buzunar cu mișcări lente un cuțit cu teșul lucitor și începe să se joace cu el. Canalie! Yeah! Bușla, ma. Imbecil, sângeros Ești mai hidos ca o brască râioasă Mai feroce ca un tigru Mai, mai, mai ca un măgar Am genunchiat, Nu ca să te implor Ci ca să te ochesc mai bine Am să te-mpușc Beranje scoate din buzunar Două pistoale și le îndreaptă Spre ucigaș Care nu face nici o mișcare Am să te împușc. După-aia te spânzuri, te dai în mii de bucățele și-ți arunce nușa în iad odată cu tot cacatul din care ești plămădit, burtură de criminal cretin." le rămâne ucigașul continuă să se joace cu lama cuțitului, rângind slab întrebare. Ridică puțin din numeri. a înțeles, N-a Nu știm. Nu te uita așa la mine, nu-mi e frică de tine, rușine a creației. ranger ridică pistoalele, ochiește, fără să tragă însă în ucigașul care e la doi pași de el și care, rangind. Ridică ușor cuțitul, ce slabă, ce slabă e forța mea În fața acestei hotărâri de gheață, în fața cruzimii tale nemiloase Doamne Dumnezeule, ce se poate face? Ce se poate face? Ați ascultat Ucigaș fără simbrie de Eugen Ionescu. Traducere de Marcela Derca. Versiune radiofonică de Lucian Giurchescu. Distribuția a fost următoarea: Beranger Virgil Ogășanu, portarea sa și mai apoi Coana Pipa, Dorina Lazăr. Eduard, Mircea Diaconu, primul sergent de poliție, Florin Anton, al doilea sergent de poliție, Radu Solcanu, în alte roluri, Violeta Berbiuc, Alexandru Daniel, Stelian Măcănescu, Dragoș și Bogdan Blaicu, Octavian Ștefan, comentatorul, Sorin Gheorghiu. Redactor Domica Zundrea. Regia de montaj Florin Bădic și Monica Wilhelm Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Vasile Manta Asistent regia artistică Sorin Gheorghiu Regia artistică Lucian Giurchescu Producător Vasile Manta O producție a Teatrului Național Radiofonic mai 2008.